Дружина на все це дивилась у торопілу. Чоловік набрав зі сковорідки змаженої цибулі, посидів, замріяно подивився на склянку, схопив і влив у себе, не мов це була вода. «У смоли би вже напився», – засичала жінка. «А маєш?» – металячи цибулю запитав Іван Кусянтинович і почав чхати. «Допомогло! А, чхи! А, чхи! Добре, файно, файно! Дай но мені ще цибульки!» Замолотившись у цибулю, приготовано до голубців, пішов у вітальню. Запалив ліг на дивані і пускав густе дим. Файно. Сина Іван Костяндинович зустрів непривітно. Приперся. Його сушило, що й плюнути не було чим. Жани за пиво. Візьми рубля в мами. Хлопець слухняно поплівся до магазину. Це було недалеко. Біля входу у гастродом до Степана підійшло двоє незнайомих типів. Незважаючи на і сніг, вони були одягнені «У зашмірані джинсові куртки. Від них за кілометр смерділо перегару. Вони на машині», – логічно подумав юнак, зваживши на одяг. «Чувак», – звернувся один, – «дай рубчик». І дай сігарітку», – попросив інший, голосом немов з могили. «Я… я…» – перелякався не на жарт хлопець і відчув, як щось тепле потекло по колінах. Різко розвернувшись, він кинувся на втюки». Пивораки здивовано перезирнулись. За весь робочий підмагазинний стаж вони такого ще не бачили. Але звідки ж їм було знати, що це лише тактичний хід майбутнього великого стратега? Через 10 хвилин Степан був у Сергія. «Вони мене тільки що хотіли вбити», – здригаючись від бігу, сказав Лишук. «Так», – вдумливо мовив товариш, – «діємо за планом». «Так». «Добровільне зізнання полегшує вину». «Так». До речі, чим від тебе так смердить? Степан відчув, як неприємно печуть коліна, але зробив вигляд, наче не почув запитання. Хлопці попрямували в УВС міста. Розділ 26. Понеділок – день важкий. Кажуть, як почнеш тиждень, так його і проведеш. Перший урок у 9-му А почався з нотації Олени Тарасівни. Діти, повела мова вчителька, кинувши не стіл журнал і ставши у позу не «наглядач». За небезпечними злочинцями. Що ви собі думаєте? Я вам сто разів говорила. Попереду випускні екзамени. Які оцінки ви отримаєте? Це на все життя. А ви стали надто дорослими. Вам так не здається? Зайдеш у клас, а перед тобою настояща банда махна. Регіт у класі. Чого? Чого ржети як коні? Ні, щоб шкільну форму одягнути. Один у джинсах якихось, другий у светрі. Третя розмальована як баба Яга. Майте віду, я буду складати характеристики і про те, як ви одягались, там теж буде сказано. Це вплине також на оцінку, яку я вам поставлю на екзаменах. Я іншим учителям скажу, хто якої оцінки вартий. Так, і тільки так. Я з вами ліберальні чет не збираюся. Все. Як ти одягаєшся, такі твої знання, таке твоє обличчя, таке твоє ставлення до суспільства, Ось Коваленко. Чого вона тільки на себе не натягала. І так вирядиться. І так. Тепер самі бачите, до чого ви надокотились. А що собі розрішають хлопці? Курять, і все тут. Причому самим нагляйшим образом. Ви ж молоді, для чого вам травити свій організм тою гидотою, ще й у школі? Якщо вам удома батьки дозволяють, сідайте перед ними і диміть. А я не потерплю. Наша відьма завелась на цілий урок, сказав радісно на своєму сусідові Міхайло Васюта. Плюс перерву і частину алгебри. Задоволено погодився Пінчук. «Зачекай, вона зараз розійдеться, а я вам скажу, – товкла постолік пулаком Елена Тарасівна, – у таких батьків, як ваші, не може бути нормальних дітей. Останні збори я проводила два тижні тому, зробила окончательний виводок, які батьки такі діти. Все, цим сказано все. Хіба вони можуть виховати нормальних дітей? Ні. А ви беріть та і виховуйте батьків, а не нас, кинув з місця Васюта. Хіба ми винні, що вони у нас такі погані?» Учні аж затрусились від реготу. «Що?» – лупнула по столу вчителька ударом каратиста. «Ти, Васюта, смієш мені таке говорити? Безсовісний наглець, я просто не маю інших слів. У мене нєт слов. Треба було на папірчику написати, перед нами почитати, – ограсну смешку. «Ви подивіться на нього, ви тіка гляньте!» – закипіла вчителька, почала посипати хлопця добірною, нецензурною лайкою на потіху, Васюті та іншим учням. Калас давив свідреготу. Вичерпавши свій словесний заряд, Олена Тарасівна раз охолола і мовила. З Васютою у нас буде окрема розмова.